Cool.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 לא, לא, בארץ, התחילו בארץ לפני שנתיים. אני חושב שהליקול נשארו החברה היחידה הוותיקה עם מפעל. כי אני לא יודע מה קורה עם NNC. נכון, הם פה בחולון, הם עם מפעל. כל עוד היו תקליטים, אחר כך הם זרקו את הדפסת התקליטים. אני לא בטוח שהם זרקו, אני חושב שהם בעצם... אני אצלצל לרוני פעם, אני אשאל אותו. ההמשך של איסרפון. ואיסרפון היה מפעל ליצור תקליטים. נכון. אז uh, היא טבעי שהליקון ידפיסו במכונות שלי ספונה. שאלה אם מה עם NMC? עכשיו, גם NMC, אני יודע שמדפיסים השאלה, הם באמת מדפיסים... כאן בארץ? זהו, שאלה טובה, אני לא יודע. אני לא חושב שאין להם... אני יודע שכן, אגב, כן? נכון, היית, אתה יודע, שלא היה תקליטים, הפיקו להדפיס פה תקליטים. <laughs> לפני שנתיים, כשהראו שהטרנד הזה הולך וגובר, ובאמת נהיה ביקוש אדיר לתקליטים, מאשר לשאר הדברים, שאר המדיות, אז...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 רציתי בבית את המקור, את המסע לה המקורי. אגב, גם לי יש את המסע המקורי. עשו לו, כמובן, התקליט צבעוני גם כן, הוא אדום. תקליט מאוד מעניין. השאלה הטובה תהיה, בואו נראה איך האיכות שלו תהיה לעומת המקורי שאנחנו כן. היינו רגילים <laughs> אליו. <laughs> טוב, אתה התעקשת לשמוע שיר שהוא דווקא מהפחות מוכרים כאן. נכון, אני לא, אמרתי לעצמי, לא נלך על הקלישאות הרגילות כמו מסע, כטורנם אסאללה, כתם הפרי. בואו נלך למשהו קצת יותר מעניין. יש פה הרבה שירים יפים באלבום הזה. מה זה, הילולה? הילולה. הילולה. אז אמרתי, ניתן כבוד גם לשיר שפחות היה מושמע, אבל... ל... בואו נשמע. יאללה.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 את, את הזה. הפורמט הזה שכולם חשבו שהוא נעלם מה, מהשטח, זה יפה. אה, בואו נשמע. יש לי כאילו עוד כמה תקליטים טובים כאלה בבית. כן, כן, כן, כן, הרב, יש, כן. יש הרבה. שנות ה-70 דווקא היו למעט. ב-70 אני לא בטוח. ב-60, ה-60 <תקליט> היו מאוד <תקליט> מאוד <תקליט> הרבה. תקליטים כאלה לא 50, ב-60.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 He knew me but I had found it in the upper case I gave my luck I missed him He made an exchange for me good as for me Now when we're a person who doubts I am no one I am a hero להיות <laughs> בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי, אהה, <laughs> למות למענו, בלי תקווה ובלי יאוש, <laughs> אני פשוט צופה, <laughs> כמו תייר על העולם. אז אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיים, בבט על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם ומשק, והחיים יפים יפים. ממש כמו מחזה, והחיים יפים יפים, ממש כמו מחזה. אריאל זלבר סיים חלקו בתוכנית, מה אתה מביא לנו... ירדויות יותר <laughs> מוישה, לך תביא עוד משהו, מה, לא, לא נשאיר את הקוריוני, لا, لا, זה, זה, זה, זה בלתי אפשרי אפשר אפשר אפשר ככה. הוא הביא כזאת כמות נכבד, נכבדה מאוד של, של תקליטים <laughs> חדשים, אנחנו <laughs> נפריע לו לשמוע אותם? לא, בשום פעם <laughs> <אני בואים laughs> <laughs> <laughs> אנחנו נביא, נפתח את שומקום של אביב גפן, הוצאה <laughs> כן. חדשה, גם כן, שיצאה לאחרונה, לגבי תקליט. מה נשים, <laughs> רצועה ראשונה? <laughs> לא, אנחנו נשים בצד ב' רצועה אחת לפני האחרונה.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 אתה מלאך שלי, אני שלח לרצח, אתה מלאך שלי. אביב. גפן.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 תוריד, תוריד את המחט, שאנחנו נתחיל לשמוע. זהו. אני מכוון, אתה יודע. אה, אתה מסיים את תפקידך בזה שאתה מכוון, אבל אתה לא מוריד את המחט. אחלה. בסדר, בסדר. פגשתי המרגן שקרן. פגשתי המרגן שקרן. זה כבר התחיל טוב. וכנראה נסיים את השיר האחרון שלו. כן.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 מכל הווינילים יש גם איזשהו משהו דיגיטלי שמחכה לנו פה עוד דיגיטלי מעט. דיגיטלי שיהיה לך מכן גם וניל. זה, זה נכון, זה, שתיבור, זה מאוד זה, חשוב. נכון. זה מאוד מאוד חשוב. <laughs> אבל סוף סוף אביב עכשיו התפנה, ומגיע לפצועה שחיפשנו. כן. אנחנו העברנו את הזמן בדיבורים. נכון. ובסוף, <laughs> uh, בסוף זה מגיע. הנה. Oh. יפה. זה נשמע כאילו משהו שלו פיץ'. כן, משהו שלו. פיץ' או משהו ששנו? <laughs>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 האם הרצועה... התקליט זה הרצועה, התקליט, זה התקליט. לא, יש גם גומייה. הגומייה. טוב. עכשיו בסדר, לא? נכון, נכון. כי כאן את הפיצ'ר. לא, אני חושב שהמשקולת כאן בעייתית. תכף נראה, לא, התקליט הקודם היה בסדר. שומעים, שומעים, יאללה, בוא נשמע. כן, יהיה מעניין. כן. center me I very I want you to kiss <laughs> me, because everything is in front of me, and if you want me to kiss me, I want you to kiss me, because everything is in front of me, and if you want me to kiss me,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 בוואטסאפ, פייסבוק, אז נכון. uh, ג'ני, קודם כל, כל ברוכה הבאה, חבל שאת לא באמת פה איתנו פיזית, נכון. uh, אני מקווה שזה יקרה אגב uh, בפעם הבאה. אני אשמח מאוד, yeah. אשמח מאוד, אני חושבת גם שבפעם הבאה אנחנו צריכים להרוויח את זה, ואז אני אגיע עם גניל, עם תקליט משלי פיזי ביד. Uh, זה אני... בוודאי, אני... <laughs> אנחנו מחכים לתקליט שלך, קודם כל עותק.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 רק הקמנו את ההרכב, והיה לפני יותר מעשור, תקופת רימון, למדתי ברימון, ככה הכרנו שם את הגלגול הראשון של ההרכב, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות רוק בעברית, רוק אנד כזה, עם היסטורשנים והכל, ועם צלו. היה לי בראש, בתור ויז'ן, ספוקליפסיקה, את החומרים של היר של פעם. הקליפ, הקליפ הוא מעניין. כן, כן, הסינגל הזה, הקליפ שלו הוא בעצם בינה מלאכותית, <laughs> שככה שילבנו רוק אולד סקול, ממש אולד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 אלבום חדש, אלבום חדש, הוצאה חדשה של דיזינגרוף 99, שלושה תקליטים על 45, וסביר. שכמובן אומרים מסלילים. טוב, אז בואו נשמע. יאללה. זאת רק מסיבה, צביקה פיק, אנחנו מורידים את הדבר הירוק הזה. ירקרק. צהוב, לא, צהוב, ירוק. לא, ירוק בקבוק? מה זה ירוק בקבוק? זה ירוק אוקיי. הה. זה ירוק הה. זה תלוי במתבונן. מה זה ירוק <laughs> טוב. <laughs> טוב. אנחנו עוברים לכתום. עוברים לכתום. מאותו, מאותו בעצם... אז בואו נסתר על המארז הזה.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 Shazamah. Shazamah.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 הבאת לי גם מאיר בנאים באותה אי... לא, באות זה באמת חבל, זה היה יכול להיות יותר מאחורי טריו. טוב, בואו נאתגר אותך לקראת אחת התוכניות הבאות, אנחנו נעשה ספיישל בנאי, מיוסי ומטה. או, או, או זה דווקא טוב, יש הרבה, אה? כן. יפה. זה ישרבה. הנה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 no <laughs> me quero Be star Ferny No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 Uh, אנחנו נספיק לשמוע לפחות, לפחות עוד, uh, עוד שיר אחד, עוד תקליט אחד. לא אז, את כל התקליט. לא את, את כל, כל התקליט, בוודאי, אנחנו צריכים לשמוע משהו גם לפעמים הבאות. בדיוק. כן. אחר כך מה היה הטעם? צריך נכון. להשאיר את האנשים במתח. אנחנו לא נחכה עד היום הולדת הבא שלו, לא. או, שלך, נכון. באמת, זה לא... טוב, מה אנחנו הולכים לשמוע?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 מגיע. עם מגבת? אני חושב שהוא זרק את זה לקהל איכשהו. לא, לדעתי יש לו ארון שלם של מגבות. השעה עכשיו היא 14, 53 וחצי. מה שאומר שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל אנחנו ננסה לשמוע כמה שיותר. I like you every moment. I objected and created his flesh. All ¿ zeker? How you think You didn't really know it And all of them Hear a song The death The death The death The death The death The death The death איש המוות על אופנוע. ואני הפתחתי לך לה, לארוב אותך. קניתי לך כרטיס לרכבת השדים עם כל המיואשים שחושבים שהחיים הם מין טיול כזה מוצלח ללונה פארק. קי למרות הפוחות הינו חורי הינו הפוחים הבלי פטיל לרובות בחוקקדויי פלסטיק שם מרינו בזים ש שקדנו מנוש בנים של שש וראינו איך בעיר שלמה לוחם שם איש הכל. וברמקולים שם אנושים. איש המוות, איש המוות, כמו שאנחנו תמיד אומרים בתוכנית, לכל דבר טוב יש סוף. זמני. זה...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 نا <isma> را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 רדיו קסם, מאהב השש אף אם, טכנולוגי בחולון.